Yang, yang saya sebut ini ialah mengenai dengan SU sifat 20 saya boleh sebut SU saya kalau sebut kawasan sifat 20 ini iaitu hmm. mengenai dengan mengenali Allah subhanahu wa ta'ala saya sebutnya hak hmm. yang wajib ialah ma'rifatullah awaluddin ma'rifatullah kata alim ulama kita awal-awal kalau agama ni kita kena Tuhan dulu kena Tuhan tu wajib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 tapi untuk tahun 6 Tahun 6 Sanawi Pak ni siapa disebut sikit Mengenai dengan Apa ni Sil-silah sifat 20 Sil-silah sifat 20 Pak dalam sebutan Arab Dia panggil ilmul kalam ilmu kalam tu sebutan Yang mengajik kita Arab Kita pun panggil sifat 20 Pak tu dulu dia berlaku nah, Dalam sila-silah tahunan Sanawi Dia dah sebut sikit secara rekah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 Duham Islam, Karangah, Ahmad Amin, juzu Tiga, Muka, Muka Pertama lagi. Al-Babur Rabiq, Fil-Aqa'id, Wal-Mazahid Berdiniyah, Fil-Asul Abbasin Awal. Kawaya keempat, nak waya masalah aqidah dan masalah aliran-aliran agama, -aliran mazhab-mazhab agama, di zaman Abbasi, di zaman Abbasi. Kira-kira ke lebih kurang tahun, kemudian lepas Nabi kita Muhammad SAW, Alaihi Wasallam lebih kurang, dan ini jadi.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 Wabar macam-macam yang pesen, perbahasa yang mengenai aqidah, ia tidak pun wujud di zaman Nabi, dan tidak pun wujud di zaman sahabat-sahabat Nabi, pekat yang pertama. Wa akhazat hadil bufusus atarakkas, liyatakawwala minha ilmun jadiduhi yusayiru sairuludum, an lati nasha'at fihad al-asuih, huwa ilmul kanan. Kata dia perbahasan ini, lama uqlamu'a, lama uqlamu'a, lama uqlamu,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 sebab banyak ataupun daripada-daripada fakta-fakta banyak banyak fakta-fakta ada -fakta sebab-sebab yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam ni sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit akan sekali berkembang sehingga sampai jadi kitab jadi ilmu sebagaimana daun babuha dakhili wa babuha khariji sehingga sebab tu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 dan sebab kenapa ilmu tauhid ni buat apa ni wujud di muka dunia ni kalau dia kira daripada fakta luar iyalah hasil daripada shakafah ad-nabiyah shakafah ad-nabiyah ni orang yang dipanggil kebudayaan luar hasil dah waktu Islam mari ke dunia ni manusia ni bukan jahil fukir tahun 3 pascar dah ada dah ilmu atas muka dunia ni ilmu-ilmu dia dilihatkan oleh manusia sendiri dia bertapak boleh di tengah-tengah penjuru dunia ni termasuklah ilmu orang budak kalau orang panggil grib, apa ni Greek? Greek tua. Eh, Arab panggil Yunan. Kita panggil Greek, Igrib. Apa panggil Yunan? Apa panggil? Kita sini panggil Greek, Apa panggil Yunan? Orang ni terkenal dengan ahli-ahli fitis. Jauh ribu tahun belum dari Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi ke dunia. Ada yang bernama Arsul. Ada yang bernama Aflatun. Ada yang bernama Ars, apa nama ni Socrates. Ini yang sebut ni sebut dalam Pelek Arab. Kalau Pelek Igrin dia panggil Arsul Ars tertulis. Tertulih kau Socrates kau berapa semua sekali. Jadi Arsul Sukrat ni Ini 45 tokoh-tokoh ahli fikir Yang telah wujud di muka dunia ini Dan memiksa Pada pemikiran manusia ketika itu Termasuklah juga Orang Arab sendiri Setelah orang Arab Terima Islam Itu dia tuju Dan ugama-ugama lain Ugama Yahudi Ada 2 Ugama kalau Nabi Isa Bawa lagi Nasara Ada 2 Belum kalau Nabi Ugama Yahudi Hok dibawa lagi Musa Ada 2 Dan ugama dua ini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 Ah, Ambil kena, kena, kena, kena buat kena buat Kena buat kuping-kuping tu nak Nak berada-berada, nak buat tapi kuping, busuk ni. Tidak-tidak oh, Ah, oh, kakak buatkan orang Menuk sangat nak setiap berada Tapi tak boleh kalau tidak buat Sehingga seluruh tu doktor kena kerak nak. Kena cocah se orang sepanjang hayat, kenapa? Kerak, tak kerak, tak boleh ke Ada yang buat ni, naikkan kotak semua ni Jadi Ada masa kita buat kuping, ada masa kena kerak Nak buat, tak ada mahu tu. Hmm. Naji banyak sekali, aku ni geti lah kalau lagi dok beli, kau pulu, bosan luah, ada dok pulu ni, kau susah semua. Bawa akak ke pulu, canggut langit luah lagi. Ya. <tus> <tus> Faham asbab bap berdakilnya. Baik, sekarang kata dia apa pucu yang niba ilmu tauhid ni wujud dipandang dari segi sebab dalaman. Faham muha.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 Kata dia alaihim, Dengan tujuan nak tolong Pandangnya dia Dan tujuan nak pecah Dalam dia Kalau kita Raya orang, orang kita Sada tak pecah eh? Maka orang Orang tak puas juga Dengar kita Bagi kita cara politik Dia raya saja Tak raya amnu Tak raya sosial Akhir sekalinya Orang berasa Raya amnu kata diri Macam apa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 Manusia ni orang kau bini? Kadang-kadang kita orang lagi Uga mudah Kita tak bulu Dia ketah-ketah Pernah manusia Kalau sebut kata komini Tak tahan Komini tahu Berapa dia komentar Tak tahu, kumini, tak tahu komentar lah Tak tahu kata komini Polisi-polisi aku tak kisah Aku kisah kita Padahalnya komini tu Nama jameloni, Nama jame hari tu Ialah dahri Dalam koran sebut Walayuh likuna Illadahru Lo ni orang Lagi panggil Botol Jame hari tu panggil Bro Botol lo Ya jebun tapi kalau sebab kata jebun jebu, dah buka apa jebun jebu, jebu, ni kau, orang jalan sebut jebun jalan leluh ni orang panggil botol jalan leluh ni orang panggil gula jalan leluh ni orang panggil sakar orang telo yang berlaku tapi dengan sebab kita orang panggil mengajian kita tak seduh tak seduh biar beri sikit otak maka timbul balas sama kita yang sebab itu kita balas kita dengan orang orang tidak kita dah jadi balas sama kita mana pula botol lagi buat orang telo lah pakcik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 Jadi bila kita baca ayat ni, engkau suka kita buka kese lah. Suka kita buka kese, ucapan Nabi Ibrahim. Engkau dia ucapan dia. Apun cerita Nabi Ibrahim. "Fala ma jannahihi lailu akabah, qala hada Rabbi, fal ma fal qala uhidul aafilin." Setelah malam yang gelap. maka Nabi Ibrahim pun puterimu binten. pada tu, qala hada Rabbi. Ibrahim kata ni tu aku. Ibrahim kata tu macam.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 kalau sekiranya Bita ni Tuhan Dia tidak mai gelap ceroh Sekali ceroh, sekali gelap, sekali ceroh Pahwana Tuhan marah tak ada mara, tengok dah Marah ada sini Duk tak kucuknya ni Bita tak ada di mana Haa bahasa jenis lagu tu Ibrahim kata bukan bahasa wala Bukan bahasa tarah buat Tuhan Baki lagi Ibrahim ni Ngaku Bita tu Tuhan dia sungguh Kau sebagaimana dia kata Hazarabi Kau dia nak main oge okay, ya yeah? Tapi dia kata kalau orang suha, orang ni suha, dia ada suha, dia berkata suha, tapi bila dia suha, kata apa lagu Ada jubatlah begitu pun. Kita, orang panggil irkha ul'anan. Dalam ilmu debah dia panggil irkha ul'inan. Cuk taliqah. Kita cuk taliqah. Dia tak kata kita, hor, hor. apa kita ho. Apa boleh kita tu? Tariq tak apa. Seperti panggil taliq apa? Taliq orang lain tu panggil? apa? Taliqahit lah. Bila kita berasa ikan tu maka apa kita, kita cuk tu bukan nak suruh dia pergi masuk ke laut tak dia makan pahpuk makan tali kaya kita tarik balik sudah dekat habis itu Ibrahim a.s Ibrahim a.s bila dia tengok dia kata Allah Allah ini maka orang kapung pulga dia tak buat ibu-ibu kita Masuk jadi orang kita tapi bila bila ibu-ibu bila ibu-ibu bila ibu-ibu takut takut takut takut takut tarik balik wa minumman Allah Isa Abdul diantara musiki ini ialah orang buat tuha'i ke Nabi Isa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 yang kedua, ya, kalau Tuhan ke Nabi Isa Dasar pada Nabi Isa ni tak ada Pok Hanya ada Eh, lebih baik waktu ke Nabi ada lalu Gugur Adas po, ha, ni, Pok pun tak ada Haa, tengok seorang sedap Jadi dia ni, buat Tuhan ke Nabi Isa ni Haa, dari tak sembuh Ah ha, baik Tuhan ke Nabi, nabi ada lalu eh. Pok pun tak ada, Pok pun tak ada Jadi, pok si, lebih kama ni, apa-apa yang menolok Pok lebih kama, ambil pok berboh kama Haa, eh. ya, tengok, salur cepat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 Tuan kata, sebagaimana kami pandai buat mula-mula hari itu, aku juga pandai hidup ini. <guluh> Kalau kamu tak percaya bahawa kamu ini boleh hidup lalu, aku nak tanya kamu, hak tika kamu beranak hari siapa dia buat? Hak tika kamu mula-mula beranak mula, mula, hari itu lah. hari itu beranak. Banyak apa yang boleh? Pak, hari bulan lima, tahu tahu tiga puluh lah misalnya. Umur mula-mula lima puluh tahun. Baik belum pada kamu beranak ni, kamu ada atau kamu tak ada? Tak ada, dia tak ada, pasal ada lagi mana? dan mudah dekat tak ada dia. Kalau nasi ni tak ada, kita boleh layak bila kita ambil beras. Ambil beraslah guna juga ada nasi. Jadi dia nak. Baik beliau pada muada ni apa dia? Kok mau buat ni, dia buat? Belum ada tak ada ke tak ada apa-apa sekarang. Kalau dari pada tak ada sikit apa, buat aku boleh buat apa, -apa ada, maka he ada ger aku perai lah, tanah Metak Dalam kubur Metak Siap aku kalau aku nak hidup balik juga bagai macam. Jangan salah buat. Sebab itulah Islam ni Selagi tak tohok Pagi tak tohok Pada fikir ni Maka selama tu lah Tidak sapa Kaya dia Mokri Pak Kita tidak yakin Sebab tu lah Imam Azali kata Dalam cepat-cepat Tepat tu Mung dalam Islam ni kena yakin Apa saja Benda orang Bahasa yakin Mung kena yakin Jangan roh-roh Yakin setara mana Setara gini Dua dengan pak Mana banyak Tentulah kita kata Dua Dua dengan pak Bila dengan dua Bila dengan pak Bila pak Baik dia Banyak Yakin berdua Yakin Baik Kalau aku kata dua tu banyak pada pak Dalihnya aku boleh tukar tiai kayu pada mak Tiai kayu boleh kita tu jadi mak tu tu Bukin lak-lak Kucaya Kalau menguap lah Jika tu cek Maksudnya kucingan Dari dia Atau berkata-kata lah Amba kata dua banyak pada pak Dalihnya Dalih tengok awak Tengok semua Suri watu raya ni Mereka-mereka Tahu-tahu Kain tak je Ah keramak dia ni aku nak caya Dua banyak pada pak kalau mula kore lagu tu Akhiramak dia ni Dia pergi tu ni mulut tak tetang Tetang-mulut-mulut Kalau setanggung tu dua banyak buat di pada pak lah Kalau dia tanggung tu tak yakin lagi Bawa pak dia banyak pada dua Bila kita yakin bawa pak Lebih banyak pada dua Pak pada tu barilah Gapur dah ada Dia tak layak pak banyak pada dua Mu'ak mu gitu gini Kalau kita ditanggung tu Datah ayat Tuhan kau Nabi kau nak korek kau Bawa Allah yakin Tu bawa Allah sangat Kalau dia orang-orang yang orang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 Sulah Nabi tu berdebat, sulah Nabi bujuk. Kalau tak dengar dia cara baik, mai, mai tetap kasi dia dekat, tanya gini gini gini. Faqala: "Ud'u ila sabil Rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Apa Allah katakan dan apa Allah katakan jadilhumsa? Ud'u jadil maknanya berlawan bujuk berdebat bersakara. Bila silu masalah debat hari itu, kan, saya tahu dua itu. Kalau kata debat tak ada yang bagi Islam. Ada ingat? Tidak cara Islam. Auditaksi. Bila dia, bila dia tak say, dia, dia, dia kata dia tidak cara Islam Pada lafuran itu dia sebutnya Jadilhu Jadalayu jadili jadili Jadi orang panggil P.A. Ahmad P.A. Ahmad ni mana suruh Nak lahir hey Muhammad, kamu debat dengan mereka Kamu balas dengan mereka dengan cara yang baik Bukan balas dengan buku tangan, balas dengan cara yang baik Cara mana-cara mana pun naklah kamu jadalah dengan dia Jadi artinya, dakwah pun Suha-suha Debat pun suha-suha Tepat mana dakwah, tak mana debat tengok hadar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 Akhirnya peluhum metafalsafah itu diding mulai orang akan lembaga Islam ini muker menggunakan falsafah dalam masalah keudaan mereka. Terusir khilafah di dunia, maka timbul bermacam-macam khilaf dalam segi agama. Terusir di bahagian topik mazhab ria dan timbul satu golongan yang berusaha untuk menyatu padukan, menyatu yang bersangkut satu sama lain. Kemudian, wajibnya terjun wa izaka dan mula daripada situlah maka alim ulama agama mula mula-mula mendekati pada falsafah dengan tujuan nak nak nak membungnukan falsafah untuk menukuk hujah mereka dan luapkan dalil mereka falsafah ni sejenis ilmu ia dia timbul dia di gali-gali sampai ilmu yang guna ke akal fikiran 100% sek hasil daripada perdebatan hasil daripada pengalaman hasil daripada perguselah hidup yang wujud manusia di muka dunia ni akhir sekali kita reti gitu kita reti bukan ni reti gitu reti ni dasar pada pengalaman hidup lah kiranya -kira lah panggil pada siapa satu jadi tu hadza ma yahudiyah wa hadza ma kata dia milak ada ayat baik ada agama yahudi baik ada agama nasrani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 Bola, boleh kepada Quran, tidak timbul masalah baluh apa. Ikut apa yang Quran kata, ikut apa kata, bulat -bulat. yang Hadis kata, orang kini bulat-bulat. Tetapi dalam hada an-nazar." Artinya, setelah kedudukan ke, surga molek, paya tu dok dah baluh kau kafir pun dok dah kalau kafir lakukan belako dah, maka akan alamat ni tak hidup ia juga. Dia dia mesti lain pada. Supaya kita tikok orang miskin. Tiko kita ni tikok jadi miskin,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 Orang oh, semua manusia katil Sama sahaja untuk orang tu Sama berapa? Amlam Sama ada mungkin ajar pun tak mungkin ajar Mungkin wayak dengan aku tak mungkin ajar pun tak mungkin ajar pun tak mungkin ajar Ayat ni nampak tiga bahawa manusia tak di apa Dari pasal katil, katil lah Mungkin ajar pun tak jadi mukmin, Mungkin wayak dengan tak jadi mukmin, mungkin, mungkin wayak api aku pun tak jadi penuh pun Kenapa? Apa nama ni? Orang ni tidak punya saya kata. Jadi ayat ni seakan-akan hidup manusia ni Jabru Takhlis yang ada tekanan daripada orang lain Yang tak ada kuasa manusia untuk berikhtiar Dan bagaimana Begitu juga Zarni yaman khalaqtu muqwa Zarni yaman khalaqtu wahidah Waja'altu lahu manan mamdudah Wabanya syurudah Wabanya syurudah Wabanya syurudah Wabanya syurudah Wabanya Muhammad Sebanyak mana ha orang aku buat piti Banyak Ho Aku buat anak lama Kita dari paling orang ekonomi kukut Aku buat kau lama Loh, tak, tu, sudahlah, laki -laki orang ekonomi kukuh orang punya kukuh ramah tak dengar kata mu tu tak suka so gadis lah ini tak saku hari tu sebenarnya berbanyak sebenarnya mengajar apa tak jadi apa lagi tu duduk orang yang fikir banyak anak ramah ekonomi kukuh punya kukuh ramah enam luar orang lagu ni jangit apa ni banyak tak boleh mengenai Islam dan orang lagu tu terus harus dia luk aku cakap kata.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 Alkir apa dari Tuhan adalah dia dia mesti bolehlah kata-kata gua adalah saya salam raghala dia telah wayak dekat nabi kita Muhammad dia tak tahu nak masuk lakon musalah sebab ini Dia jadi sebab dia dia tak nak lakon jadi kira-kira ya ayat-ayat ini menyebabkan kita ni pun nak asu nak dia mengajar kenapa kalau orang ni telah dipaksa oleh Allah Taala untuk kufur untuk kafir untuk gapo rasa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 itu jauh jauh, pembelajaran jadi apa? Tapi sesungguhnya, engkau sedih. Nanti dia ni, jadi bulan-bulan gitu tu ramai ayat lekrai. Kamu dengar? Womilah pihet yang mula Al-Quran dengan ayat yang ada, yang ada yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang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 jadi mereka kata bahawa manusia tak ada sebagai saksi untuk beriman. Tapi ayat tadi ada saksi. Pasal usul al-basri wa mu'dzirin, "La an la yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rasul." Atas ni banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Tujuannya dan tujuan izar, tujuannya kepada dia iaitu kira nabi ni. Aku kelihatannya tujuannya supaya orang tak lagi bujuh dekat Tuhan. Aka nak tak tak Manusia tak ada kertas Tuhan Tu Tak masuk dia kau wano. moga mu tak kira Nabi, moga-moga kau mu tak kira rasul, moga mu tak kau tak kira kitab. Jadi itulah kata supaya manusia dia tutup mulut tak boleh lawan aku, dia akan salah kena. Aku kira ni di muka diri Nabi. Kalau dia, kan, di dia kata tak Nabi, akan ada wala dengan Rasulnya. Kalau dia kata tak kira kitab, tak kira Rasul, tak mau dia. Jadi lah caranya betul, kena kiranya takut. Tak tak diam nyak macam sudah pada beriman. Dua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 wa ma nawiyatin dan al ad, ad, adu ugamu manawi masuk islam wasaraf wa zarf biktiah dan ughamo zarf bikt masuk islam wa barahima ughamo masuk islam ah, wasabiah orang ughamo masuk islam walah binin orang masuk islam qasilai <tuh> farati wa kanu qabla sa'u ala ta'alim hadhihi dialati wa shakwasabu 'alayha kata dia orang ni waktu masuk islam tu tengah tu tua bodok dah agama masuk islam Pak 50 tahun dia duduk dalam ugama dia tu Sudah sebati dah ugama dia Dengan uh, uh, Sudah sebati dah Dengan ugama dia Jadi bila mari masuk Islam juga dia Terbawa-bawa dia sikit Kau Khazbirah tu Wa kala mimman aslama dia dalam banyak-banyak orang yang masuk Islam itu tuk guru-tuk guru tuk guru Yahudi tuk guru Nasrani tuk guru Zaranzis tuk guru Manawi, tuk guru Barhama, tuk guru Sabi'ah orang ini tokoh-tokoh tuk lebar-tuk lebar tuk guru-tuk guru dah dia boleh buka tanda mengajar Barhama, mengajar Sabi'ah, mengajar Dari tiba-tiba tu orang bawa kak baru masuk Islam tak kira lah bawa-bawa bawa bernah tu tapi tu duduk dia beloknya kalau maqma'an wahada' nufusuhu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 Wahalul, yufakiru dapat tauli, mudi nuhunu kadi. Dan mulalah satu satu masaloh, dia mikir balik, dalam masalah Ajaran uga, ugamu lap, ajakan ugamu uga, uga mereka kohat namu. Wajah siru dalam masa ilhamin masa ilhi, demorake itu petimbu, masallah, dalam islam ni, semua dia timbu dalam masalah lama Waktu dia ugamu namu waktu gapudi dia duduk ngaji, bila dia masuk islam pun dia tahu kata waktu dia dalam islam kate.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 Tua-tua akan -tua bertemu dengan perkataan alim ulama Alim ulama Jamil hari itu, ya bila dipadu dengan Islam, dahul sangat Orangnya orang Islam Tapi berkaitan kita kata, Allah apa kata lagu ni ni? Rupa-rupanya dia bercakap semasa dia Islam Dia cakap orang yang mengaji Jamil orang Islam, begitu lagi Dia tidak disedari lah agaknya Benda orang yang kata itu, kata kau Islam juga Rupanya dia teringat, orang ni orang tak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 dia Dia sebut apa dia? Sebut masalah Tanasuh. Tanasuh. Tanah para hadis semua Tuan-tuan boleh baca dia sepenuh Dalam kitab-kitab Hindu Kitab-kitab yang dikaya oleh Puak-puak Hindu Tuk-tuk bunga Sambil-sambil Hindu Bakal di sini Tak tahulah Di sini ada kata-kata Tapi kalau di India Kita boleh baca sepenuh Dalam bahasa Urdu Dalam bahasa Parisi Tanasuh. Tanasuh Tanah sukh Dia lebih kuat Bila satu orang ini mati Ruh dia dia kuat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 Bulu mulih bergegah wahilanda Tuhan bila sempat mu tak leh pau pasal kemari waktu dia duduk dekat pak abang ngaji daben di kanun lepas ada orang galau lepas ada orang bakar tebu ni kawasan kawasan tebu ngok golong bila orang cabut tebu bakar abdulki fadiah galau tak balik baik maka dia mai timbak ulak kau baru galau ni bawa mengok siapa tu pandai nak banyak ada bodoh-bodoh datang bidahnya buka pemakem je pongai dulu lambak dia dia duduk jadi kalau mu buat benda molek dalam masa hidup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 ada sebut ruh ni masuk dalam jadi gotu ruh orang mati jadi jadi orang ni orang ni ni ni tak masuk ajarin heli bulat-bulat tapi orang aku tak tahu aku sebut namul tapi orang ni orang-orang berseleban orang berseleban orang, orang berjamu orang berjubung orang yang cukup ada satu pertumbuhan Islam Kho. tapi orang-orang bayak kamu baru dalam tulisan dalam suat khabar dia baru dia sebut dalam sebuah risalah dia, dia bahawa nyawa manusia bila keluar daripada tubuh dia masih dalam dia jadi wujud jadi melatih wujud kalau perbuatan kita wujud waktu hidup dia jadi benda mulut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 supaya tutup tok kita lah tutup bedai kita bila bedai nak mula ada tabur beraku jugak pak bawah bah, tangga atas tangga kalau tunggu mayat tangga tegak suruh serah suruh serah duk-duk nyambut ikut bawah usung mayat ini bale lambo besok kata akak bukan Nabi Muhammad de mari zillullah kon jap sat lagilah ye nyambut bawah mayat tu dia tak terke lupa gapo ni mari dua ana wa yaqulil masihallahi salam dah bagian Wah sabab lain, ialah al siri al Islam yang pertama dan khususnya yang sebelumnya, menjadikan salah satu daripada perkara penting dalam agama Islam adalah Islam dan falsafah. Apa lagi ini? Kemudian saurikah yang pernah diucapkan Abu Daud? Jadi, semua sebab ini adalah sebab yang diperlukan untuk membentuk ilmu ia membentuk wujud ilmu khalaf?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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه الله معلمي ما قيلت يتأن أجلك وينكم السجائر وتذكر مما سنتود يوم يأتي الكائن لكل شيء وبشفع لي صدري يتألم من كرسيكما ويسل لي أمرين ما ذكر لك جكما وحلوا لغة من لساني لن أمله لي لفه يطوى قولي في أفعالك تكتم كث كث